Mein Name ist Philipp Rogitz und das sind die aktuellen Themen: Dritte Nienburger Seniorenmesse, Unfallflucht in Nienburg und zweites Relegationsspiel für Eisdruck. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Stadt Nienburg gibt die Sammelunterkunft im Offizierscasino der langdamer Klausewitz-Kaserne auf. Dieser Prozess erfolge in enger Abstimmung mit dem Landkreis, so Christine Kreide, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Soziales und Sport der Stadtverwaltung. Bis zum 15. Juni können alle in der Unterkunft lebenden Menschen in dezentralem Wohnraum untergebracht werden. Im Juli soll die Unterkunft dann an die Bundeswehr zurückgegeben werden. Morgen findet im Nienburger Rathaus die dritte Seniorenmesse statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher an Vorträgen und Vorführungen teilnehmen und sich an zahlreichen Ständen informieren. Organisiert wird die kostenfreie Messe von Stadt und Landkreis Nienburg. Neben Gewerblichen gibt es im Vestibül zahlreiche ehrenamtliche Infostände, erzählt Organisatorin Silke Nauenburg von der Stadtverwaltung. Also im Vestibül des Rathauses ist das Thema Ehrenamt äh, und Vereine, Institutionen ein großes äh, Thema. Dort äh, finden Sie Infostände von äh, Vereinen hier aus Nienburg, Selbsthilfegruppen, äh, Sportvereine, die äh, Kulturlogie ist dabei, die Bürgerstiftung, BUND. Also äh, es ist eine lange Liste von äh, Beteiligten. Wir freuen uns sehr. Zu Fahrerflucht kam es am vergangenen Mittwoch auf dem Parkplatz vom Alten Zentrum in der Rühnkopfstraße in Nienburg. In der Zeit von 13.30 bis 20.30 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen silbernen Opel Astra Caravan an der vorderen linken Seite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nienburg entgegen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der TSV Eistrop spielt morgen das zweite Relegationsspiel zur Fußballbezirksliga. Das erste Spiel verlor der TSV am Mittwochabend gegen den Mellendorfer TV mit 1 2. Gegner ist nun der Bezirksligist TV Neuenkirchen. Um eine realistische Chance auf den Aufstieg zu wahren, benötigt die Elf von Trainer Thorsten Klein einen möglichst hohen Auswärtserfolg. Der Coach versucht die Neuenkirchener einzuschätzen. eine sehr sehr robuste Mannschaft, weil es viel in der Luft bei dem, in, in deren Spiel, es wird weniger Fußball gespielt, aber aber viel gekämpft und es sind halt von der Körpergröße uns halt sehr überlegen. Es geht bei null los. der Bezirksliga ist hat in meiner Meinung immer den Nachteil, dass sie im Endeffekt nur die Klasse halten können. Der Kreisliga kann aufsteigen. Das ist immer noch so ein psychologischer Unterschied, aber wie gesagt, ob der am Sonntag am Samstag dann Ausschlag geben, das wird man sehen. Beginn der Partie ist Samstag um 16 Uhr. Soweit das neueste aus unserer Lokalredaktion.